Ateak salbatu eta laborantza salbatu oiukatzen zuten besteak beste Dona Pauleko kajiketan larun batean. Jendetza zabala elkartu zen eta inbat hautetsi ere bai. Kabalesanoak hiltzea iltzea duten azleen sustenguz. Patrick Dagojet, irisajiko aateazlea. Gertatzen balin badainetxean ez dut utziko. Jaskida so egitea egun, eh, kontsumintzaileak dira gure sustengatzeko Ek eh, ere ez dute komprentzen. Erokeria hori uh, kusi dugu, eh, bimena eta maziazpian beharrik egin dugu Presione bat maiten du uh, estatu uh, mailan. Jaun jefetak errandu jadanik eh, ez duela nahi ikusi Uh, iluminat amaztazpiko uh, bordela hori. Lataiat familiaren bidasuneko sohtze gunean joan den aldean egesistitu ondotik aldiuntan baimena ukandute kripa zunkituriko Aateak ez hiltzeko. Kriaseja ahazako Aate kumeak sojarazten dituzten bakkajak baitira. Duela amabostegun, positibo eman zutena Aate xanoak bazirela oartuziren, gerostik ezute eriotzikukan. Mark Lataiat bidasuneko sohtze guneko Aate azlea. Ode par, on ave vreman tre, tre peur, me en realite, bon, on sasurak, que... Va bien. Montre al administrazioanko, beno no kanar son porter zen, eki rezisto virust. Pekian prebende hilabete batzuen buruan instalatuko da oilo askuntzan, joan den aldean egesistenzia egintzuten haien etsaldean ere, aurten hiltze prebentibo eskualdean dira behiz. Konfiantza dugu gure kabalengan eta gure askuntza eta absurdua iduritzen zaigu. Hori. Silvi Fukhader egoera bertsuan da behou zen, kriasjera jazako azten ditu eta ondoan duten gabatze etxalde industrial batean izanda gejaldia. On dit non à l'abattage et on va s'y opposer. Enfin, on a un soutien énorme. On espère que ça uh, Azleak kesu baina aldi berean indartzu, hainbeste jenderen sustengua senditurik. Manifestaldi bukaeran traktabatzuk banatu zituzten, egoera esplikatu eta jendeari preste goiteko galdeginez.